Все зрозумів тоді Гектор. І так він до себе промовив. Горе мені, мабуть, справді до смерті боги мене кличуть. Я б огадав, що герой Деїфоб недалеко від мене. Він же за мурами в місті, і мене обманула Афіна. Ось вже зловісно наблизилась, Смерть і нікуди від неї не утекти, як видно, давно вже це до вподоби Зевсу його дальносяжному синові, котрі раніше допомагали мені, і от доля уже настигає, але нехай уже не без борні, не без слави загину, діло зробивши велике, щоб знали про нього й потомки. Мобивши так, він спіхов загострений вихопив меч свій, Довгий, важенний, що пристигні його дуже був завжди, Щуливсь і кинувся, наче орел той високолетний, Що на рівнину раптово і стемної падає хмари, Ніжне ягнятку вхопити або полохливого зайця, Кинувся так же і Гектор, підносячи гострий меч свій. Также й Ахіл тоді з серцем, сповненим буйної сили, кинувся груди, могутні щитом, прикриваючи круглим гарного виробу, і на чолі красувався блискучий міддю, окутий шолом, розвівалась над ним золотиста грива густа. Що вправив Гефестиї щільно у гребінь, так же як сяє між зір незліченних у темряві ночі, геспер, що в небі, не має від нього яснішої зірки, сяло так і відточене вістря на списі Ахілла, що у правиці стрясав ним, готуючи Гектор лихо і виглядаючи, де б йому ніжне уразити тіло. Але ховалося тіло, вождя під озброєнням мідним, Славним, здобутим, коли подалав він Патроклову силу. Там лише, де кості ключиці поєднують шию з плечима, Горло біліло. Найшвидше душі там сягає загибель. Саме туди своїм списом ударив ахів Богосвітлий, і пройняло його вістря те ніжною шию на виліт. Мідноважкий не пробив проте Гектору ясен горлянки, щоб у розмові з Пелідом мінятися міг він словами. В куряву впав він і крикнув, зрадівши Ахіл богосвітлий, «Гекторе, вбивши Патрокла!» Невже врятуватись самому ти сподівався, і мене не страшився, бо я був далеко. Дурню ти на допомогу, йому набагато сильніший, ззаду поміж кораблів, глибодонних товариш лишався. Я, що коліна розслабив твої, тебе розтерзають птахи з ганьбою і пси, а його... «Поховають Ахеї!»